Лише взявши ложку із жовтого металу, як написав би в протоколі слідчий дорук, Софія збагнула, що вона не просто жовта, а справді золота. От тобі і тортик. Шедевр із свіжими полуницями в Кремі на початку квітня вразив земляків на повал, і пан Ігор вирішили, що пора сказати дамі комплімент. Софія Андріївна, який ви чисто класний торт спекли. Вольган подивився на чудо в малиному піджаку так, ніби той запропонував королеві у колії з сапфірів, скажімо, піти помити підлугу у вокзальному туалеті. І Софія видала ніжно-рожеву вершкову. Що ви, пане Ігоре? «Я і торт?» Пан Зигмунд, що донедавна Либонь ще виступав за збірну команду Польщі з класичного донжуанства, схилився до ніжної рученьки, яка не далі, як учора, чистила барабулю, аж гай шумів. «Цо пан мові?» «Чи то Крульова мусі зменчать рончки креме?» «Длятего спеціалісти. А таке п'єнкне пані, тільки до кохання. Чи не мам рації, пані Борисе? Розмова закрутилася навколо п'єнкних пань, панове, у котре підняли келихи за здоров'я чарівної господині, за її золоті коси, за сині очі, за красу, що прикрашає світ». Нарешті Вольфганг, як, мабуть, найдавніший із друзів Бориса, вказав на піаніно «Борисе, просимо!» Борис Аркадійович не вимагав тривалих припрошень, не дама, сів за інструмент, підняв кришку. «Ага, Петров! Досконалий інструмент тримаєте у хаті для тимчасових наїздів? Чим почастуєте?» Мурку зобацаєте Борис Аркадійовичу. Борис Аркадійович збацав вальс Шопена до дієс мінор. Вже з того, як він сів за інструмент на краєчок стільця, як вирівняв спину, як підняв руки над клавіатурою, Софія зрозуміла – це школа. Це добра консерваторська школа. А коли легко, граючись, розправився із усіма технічними наворотами, які накрутив віртуоз Шопен, аби ніхто більше із сучасників такого не утнув, зрозуміла. Він не просто талановитий, великий піаніст. Саме такі руки величезні, на октаву з терцією, могутні та м'які водночас, і повинен мати добрий піаніст. Всі оці штучки з тоненькими маленькими ручками тільки мурку в кабаках бацати. І ще оце, нетямковиті журналісти охали. О, які крихітні, мініатюрні лапочки, велибонь, музикант. Ага, музикант. На згадку Елізі, матусі лабаю вільний відоїння корів час, наче почувши думки Софії, вже стовідсотково перехопивши її, не просто захоплений, на місці убитий на повал погляд, бос доволю силонці молодецький, розпочав могутніми акордами прелюдію Рахманінова. Обірвавши на половині першу частину, бо малиною уже почав куняти, наче йому люлі співали, перейшов на більш популярну музику. Пальці так легко, наче метелики затріпотіли, ледь торкаючись клавіш. Полинула усім знайома класична мелодія. Ігор, упізнавши, аж засвітився від радощів, не втримався. А я знаю, це в натурі турецький марш. От... У мене він в мобілці грає. Знав би бідолашний Моцарт, який оригінальний спосіб пропагуватимуть його музику серед малиного піджакового населення в кінці ХХ століття».